مرجاني صناع حياتي اقمار لي منار الهدات قنام رجاني صناع <تصفيق> حياتي مرران لي منار الهدات تزنوا صباتي وصرو بذاتي <تصفيق> وعنات قوانا بعزم الأبات آه يا من تسامح وخل المنام جرى العمر يمضي وراء من فراما العمر يمضي وراء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشيخ والأنبياء والسرين والمعباد Do i svaka zahvala pripada uzvišljama Allahu Tebaraka ve Ta'ala i neka njegov miri spas na najodobrani poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam a njegovu učastnu porucu na sve drugove, na sve one koji uslijedu dobro do, do, do, do sunnih dana na abade sallallahu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dragova i sestre, kao što vam je najabljeno, mi ćemo se osvrniti na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sallam, na našeg miljenika Međutim, bilo je teško odabrati određene situacije i života Rasula sallallahu alaihi wa sallam i reći, to je ono o čemu se treba govoriti. To je ono što je možda bolje od života Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Jer ima sumnije da je život Rasula sallallahu alaihi wa sallam cijeli od onoga trenutka kada mu je dostavljena objeva pa sve do njegove smrti i preseljenja sa ovoga, sa ovoga svijeta zasigurno da su to sve najbolji trenuci. Međutim, mi ćemo se osvrliti na određene situacije koji ukazuju na obhođene Resula s.a. prema njegovim drugovima, prema njegovim suprugama i isto tako prema njegovim neprijateljima, a na kraju ćemo ovdje spomenuti koja je obava za nas, muslimana, nas prav našeg poslanika, habiba Muhammeda s.a. Pa tako se prenosi, odnosno ima muslim prenosi u svom sahihom, da je postao je plemen tih koji se zvao Bib. i žive u Medini sa Resulom sallallahu alaihi ve sellem. Međutim, kao što su spomenuli, nije bio izrazito lijep i to je bilo poznato u Medini. Odnosno, kada bi se regalo Bib znalo se o čemu se i o kome se radi. Pa Resul sallallahu alaihi ve sellem jednoga dana... Susreo se sa jednim od ensarija, od svojih drugova iz Medine, pa mu je rekao, želim da zaprosim tvoju čirku. Nema sumrije da bi bila počast svakog muslimana da se njegova čirka uda za Resula Sadallahu Alehi Veselem, jer će sigurno živjeti sa Resulom Sadallahu Alehi ve i bit će u duhu poslanstva. Pa naravno da je tajensarija prihvatio tu ponudu, pa je rekao, zaista će to biti počašćenje za nas, o Božji poslaniče. Međutim, kaže, resursa da da voli veselom, ja ne prosim tvoju širku za sebe, već želim da je udam za Džulej Biba. Premeti sahabije znao me se radi, znao izgled Džulej Biba, pa je rekao, o Božji poslaniče, da li se ja mogu posavetovati sa svojom suprugom odnosno sa majkom ćerki pa kada je došao do svoje supruge rekao Resul al sallallahu alejhi ve sellem prošti tvoje ćerku pa je rekao zaista je to predivno međutim kaže Resul al sallallahu ve sellem ne prosi za sebe već je prosi za džulejbiba pa je supruga izrazila određeno negodovanje kaže za nisu došli određeni ljudi koji su bili bolji od džulejbiba pa su i miho odbili Pominuta čerka, koja je bila odgajanja u duhu poslanstva, koja je živjela u vrijeme kada je odgajanja najbolja generacija, a to su drugi Resul, sallallahu alaihi wa sallam, čula je dijalog između svoga oca i majke. Pa je dozvala reka, ko to ne prosi za koga prosi, pa kaže Resul, sallallahu alaihi wa sallam, te prosi i za džule i biba. Pa kaže ona svojim roditeljima, u toj situaciji, Vi ćete me dati Resulusa vallahu alaihi veselem nekravuda za koga on smatra, jer sam ja duboko ubijeđena da me neće izneveriti Resulusa vallahu alaihi veselem i da me neće upropastiti. Znači vidimo ovdje kako su odgajanje prve generancije, a to je da su imali najbolje mišljenje Resulusa vallahu alaihi veselem, imali su duboko ubijeđenje da Resulusa vallahu alaihi veselem želi samo njima dobro. Zapominjujem se sam učenjanci kada se ova Khayli djelo je kauda za džulejbi badare su sallallahu alejhi ve sellem putujeo njemu dopla reka on Allahumma sabil khaira alehim sabban wala tajal aishahum kadan Gospodar moj dadnim obila to dobro odnosno dadi svaki vid dobra međutim resul sallallahu alejhi ve sellem se zrazio na taj način pa rekao sabban Inače, u oraskom jeziku, kada želiš reći da ti neko naspije vode ili kahu ili sliša o tome, kaže je sadba. Pa ne su sa lalahu, li besedem, na taj način molio Allah da im dolazi dobro. A to je da im dolazi dobro neprestano i uvijek. I isto tako je molio Allaha Allah da njihov život ne učini, da u njegu ima poteškoće, isto tako da ima određeni nesuglasica. Pa kažu istanci učenjanci da je ta djevojka... Imala najljepši život isto tako da imala velikoj obilnu na faktu. Međutim ovde se završava dokadaj se odroje Bibu radije Allahu anhu pa kanje dalje. Kada Resul sallallahu alejhi ve sellem je nakada pozvao u džihad, ono se pozvao u vojni pohod, pozvalo se se džure radi Allahu anhu. I nakon što je završena bitka Resul sallallahu alejhi ve sellem u bitu sa Abu Sudejd ruk i drugove, da li mam neko nedostatke? Pa su drugove Resuda, Sadallahu alaihi veselam, rekli, nedostaje ta, i ta i ta. Spomnjali su svoje rođanke i isto tako osobe koje oni vole i koji su bliski njima. Pa Resuda, Sadallahu alaihi veselam, upitao i drugi puta, da li vam nedostaje neko, pa su isto rekli, pa Resuda, Sadallahu alaihi puta, rekao, dali li vam isto tako neko nedostaje? A nakon toga Resuda, Sadallahu alaihi veselam, rekao, zaista meni nedostaje džunaj Islamci učenjaci kažu da ne su sad Allaho, ali ih beserom kada svoje drugove, nije želio da je pita za osobe koji su njima poznate, Je ne treba pitati čovjeka određenom boju, da ti nedostaje otac, da li ti nedostaje sin, zato što te osobe ne mogu njima nedostajati, jer čim preselje, oni će i tražiti. I isto tako, nema pitati, nema potrebe pitati za ljude da li nedostaju kada se oni vide. Jer većini slučajeva ljudi koji su ti bliski, da li vezama ili ljubavi, svišao, nalazi se o tvojoj vrizini. I čim ga nestane, ti znaš. Već kažu istanju učenjaci da je Resursa Allahu, i veselem, na taj način želio da uzviši vrijednost džulejbiba. Jer bi ih pitao, Da li vam nestaje, nedostaje neko? Želio da kaže, međutim, neko meni nedostaje, uprkos tih ljudi koji ste vi pomenuli. A nakon toga, Resul sallallahu alaihi wa sallam je rekao, ustanite pa tražite Đulej biban. Pa su izašli i tražili su džule i biban, a u tome trenutku, Resul sallallahu alaihi wa sallam je došlo, a objave je bio obaviješten, da je Đulejbib radi allahu anhel i preselio. Međutim, u na nekoj način, ubio je sedam neprijatelja, nakon toga su oni njega ubili. Pa kada su došli do Đulejbiba, našli su ga u tom mestanju, a to je da je bilo sedam neprijatelja poredane, nakon njih je ležao Đulejbib koji je preselio kao šehid. Pa kada su obavijesili, je su vas ad allahu anhelimu, lično ustao i došao i stao je iznad Đulejbiba da rekao hu, hu hu, i zaista sam ja od njega, a on je od mene i zaista sam ja od njega, on je od mene šta to znači? da li to znači da postoji rodbinska iz, veza između džurebibare ili pak da je se u ovom trenutku našta ta veza, ne to ne znači Nije poslav radbijska veza je među Resulom, Sad Allahom i Veselem i pa kako Resul Sad Allahom i Veselem može to da govori? Kažu sam sučenjaci to ukazuje. Da je se pokolnost Biba, i isto tako njegov način života ili njegova praksa je bila matenej detišća sa Resulom, Sad Allahom i Veselem za njegov praksom, pa su oni postali jednoteisto. Pa kažu dalje, Resul Sadallahu Alihi Wasallam uzio Đulej Biba stavio ga na svoje ruke i kažu Đulej Biba nije imao tabuta osim ruke Resula Sadallahu ve Wasallam i to je bila velika počast. Da neko ga Resul Sadallahu Alihi Wasallam uzme i stavio na svojemu bare ruke da ga donese do kabura i da se njemu hlanja dženaze da se ukopa zasvihno da je to počast. Dragoma breće i sestre vidimo kako je se Resul Sadallahu Alihi Wasallam nosio sa svojim drugovima. I da kažemo ponašće u nekom sudu, Đulejbi nije bio u misini ili na stepenu ili u Vekra Omera, čak više i njegov izgled spolni nije bio na tom nivou, međutim, Resul al sallallahu alaihi vezele se tako ponašao. Također spominu bitku na muti kada govore o odnosu Resula sallallahu ve vezele prema njegovim drugovima. Pa Resul al sallallahu alaihi vezele osme godine po hijrije izasvao tri hiljade muslimana da se kreću prema prema Šamu, odnosno prema mjestu koji se danas nalazi na jugu Jordana. Izastao je da se bore protiv Rimljana, jer je predhodno Resurs Ad Allah, u 97 izastao svoga izastavnika sa pismom Kajsaru, odnosno vladaru Rimljana, pa su ga ubili. I to je bilo u praksi Tadešnja praksija to je da se obijaju iza slanici, pa Resul Sadalahol i Veserem želio da ih ukori za takav jedan postupak. Pa Resul Sadalahol i Veserem izaslao tri hiljade mođahida, međutim njima će se suprostaviti dvjesto hiljada rimljana, neuporodljive cifre. Pa Resul Sadalahol i Veserem znajući obinost i važnost bitke rekao Zeyd i miharith će biti vojskovođan, međutim ako on presali zamjeničega Džafir i primi Taliba, nakon njega ako presali Džafir zamjeničega Abdullah ibn Ibn Ravaha radijallahu anhu. Sve su to bili prevaci umetu i isto tako vojskovođe. Pa kada su došli, desila se bitka i preselio je Zeyd i miharith A nakon toga je uzeo barak džanfer pa je preselio na taj načištom osjećena desna ruka kada je nosio barak pa nakon toga lijeva jer isto tako je preuzio barak. A nakon što je prisolio barak je sve prca bio ubijen kao šehid a nakon toga je zamijenio vatullah ibn vrraha radi Allah, onom uđađmeji. Nakon toga su se muslimanovi saglasili da vojstvo vojske preuzmehali i divni velidi Resul sallallahu alaihi wa sallam kako to nas objevšava Enes ibn Malik radi Allahu anhu nas objevštava nekoj inači Resul sallallahu alaihi wa sallam prijmi ovu vijest. Njegi Allah tevara kvetala obavijestio i događe on se nalazi u Medini putom objave je putem Džibrija alaihisa. Pa danže Enes ibn Malik Resul sallallahu alaihi wa sallam je se ispio u nam imber. Pa uzeo je Barak, Džafer, pa je preselio kao šehid. Nakon toga Barak je uzeo, prvenstveno je uzeo zelj, pa preselio, nakon toga uzeo Džafer, pa preselio, pa je uzeo Barak, Abdullah, pa je preselio, Resul salallahu alaihi plakao. Možete zamisliti, tete, na uvijek da Resul salallahu alaihi wa sallam stoji i i beri i planči i obaveštava svoje drugove, pogibio mi drugova. Zašto Zato što kod Resula Sadalahu Ali Vesene ljudi nisu bile cifre, a to je da je preselio jedan čovjek ili dva čovjek ili tri čovjek ili deset ljudi i cifra, ne kod Resula Sadalahu Ali svaki je drug imao svoje mjesto. Zeydi Miharith radijalahu je bio jedan od velikana ovog ometa. Bio oslobođen i rob Resul kod Resula Sadalahu Ali Vesene. Hatiđer, rad Randa je bio poklona Resul Sadalahu Dao je prednos Rasulusa Daudahulib Selem na svojim ocem i svojim amjima, kada su došli i tražili od da se njima vrati. Bio je sa Rasulusa Daudahulib Selem u svim događajima, svim bitkama. Čak više se bio je se sa Rasulusa Daudahulib Selem on jedini kada su putovali u Tajiv i on je štitio Rasulusa Daudahulib Selem sa svojim tijerom. Džafer ibn ebn Talib je bio amiđići Rasulusa Daudahulib Selem i on je bio brat od Aliyebn-e Taliba. Bio je od prvih muslimana učinio je Hidžu, u Habežu, Resul Zabavlahu je za njega rekao da mu najviše riči i po pitanju ahlaka Resula njegovu spornju njegovu izgleda. Abdullah ibn Vraha bio je hati, isto tako pjesnik koji je branio Resul Zabavlahu Zabavlahu, sve su tu bili velikali. Pa tako Resul Zabavlahu, koji je bio najveći muškarac u ovom nije se stilio da zaprače za svoje drugove. I isto tako briga Resul Zabavlahu, zato tu nije završavala a to je da obavijestio drugog bogu i ovih velikana i nakon toga bi otišao u svojoj kući, ne. Pa prenosi hadis ima Mahmed koji je predostojan upravo sina Abdullaha ibn e, Džanfara, jer je supruga Džanfara Sma bint Umesmu je rodna sina Abdullaha i isto tako sina Mohameda. Pa stariji sin Abdullaha prenosi da Resul sallallahu alaihi wa sallam nakon bitke je namutli, nakon tri dana je došao u njihovu kuću. Pa rekao, pozovite mi sinove džafera, pa su došli Abdullah i Muhammed, koji su bili dječanci. Pa Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao, pozovite brijiće, brijiću pa je došao i ošišao je. Pa rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, što se tiče Muhammeda, on liči Našem, Amidži, Ebu Talibu. A što se tiče Abdullaha, on liči meni. Po pitanju moga ahlaka i isto takvo po pitanju moga spoljnjeg izgled, ono isto je rekao riječi kao što je rekao za njegovu oca Džafara, radi Allah. nakon toga kanže Abdullaha, Resurs Abdullahu alihi ve sallam je uzeo moju ruku, odnosno misli se na desnu ruku, pa je uzdigao i rekao, gospodar moj, dani lijepu zamjenu Džaferu u njegovoj porodici, i isto tako rekao, gospodar moj, dani beričet, Džaferu u njegovoj destoj ruci, odnosno kada bude trgovao tim u dani beričet. A nakon toga je došla esma, supraga od Džafera i majka Abdullah i Muhammeda, pa je se žela Resulusa za njihovu jeti isto, se za njihovu budućnost pa rekao Rasul sallallahu alihi wa sallam siromaštva ti se bojiš za njih, a ja sam i ovu kako na Dunjanku, isto tako na Heretu. To su samo dvije slike kako se Rasul sallallahu alihi wa sallam primio svojim drugovima. Međutim kad se mi vratimo u nekom životu, naći ćemo da Rasul sallallahu se veliku pažnju predavao svojim drugovima. I svakoga bi drugova, druga soga stavio na mjesto ono kojem mu pripada, koji je bio učenja stavio ga na mjesto učenjalka, koji je bio vojskobođa stavio ga na to mjesto. Iako je bio prezauzit, jer je bio sa sadostavljanje poslanice, međutim Resursa da glavore se imao je za svakoga vremena. I isto tako je se brinjao i za njomu porodcu nakon što bi oni napustili ovaj dunjalk. Isto tako i svi učenjaci kada govore Obraçam se životu Rasula, sallallahu wa sallam, koju kanzuju, Rasul sallallahu alejhi ve sellem spomenu određene događajku u da Resul sallallahu ve sellem bio najbolji suprug. Jere je uprimo Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao najbolji od vas od najbolji oniko što je najbolji svojoj porodici, a zaista sam ja od vas taj najbolji svojoj porodici. Pa tako uđeži da jedne noći Resul sallallahu alejhi ve sellem došao kod Aişe radijallahu anha kod majke pravovjerni, jer pošto sallallahu je alaihi wa sallam više supruga, dolazio bi kod svake supruge kada bi bio njen dan. Pa došao kod išao radi Allahu anha i pripremao se za spavanje, pa je tako skinao svoj ogrtač i svoju obuću je stavio svoju svoj blizini, svoju njogu, a onda nakon toga Resul sallallahu alaihi wa sallam nao njih dio svoje odjeće je prostio na svoju poslu i legao je. Pa kada je bio objeđen i kada je mislio da je Aiša radi Allahu Anha zaspana, on se je tiho spremio kad je uzeo svoj ogrtaž, uzeo svoju obuću i isto tako je izašao, iskuće i tiho je zatvorio vrata. Nakon toga Aiša radi Allahu Anha je ustala pa je se spremila za izlazan, odnosno obukla je svoj ogrtaž, stavila je svoju maramu ili da kažemo svoj nikab i izašla je za Rasulom sallallahu alihi wa sallam. Zašto? Pa zato da Aisha meta adresu sallallahu alejhi ve sellem ustavaći sa suprugom esuloge bila je komorna. To je mana, međutim trebala dugo ostati u granicama. Pa kada riza sada pati resula sallallahu alejhi ve sellem da nečeteći kod druge supruge. Pa videla resul sallallahu alejhi ve sellem pa na mezrestano da pijade sukopani bili njegov i drugovi Allahim se smilovao. Pa kada videla resula sallallahu da došao kod mezrestana Pa stajao i digao ruke i dugo molio za sve drugove koji su bili pokomar, pokopani u Berkij, pa je tri puta dizav ispustao svoje ruke. <coughs> A nakon toga Resusa Malmahol je veselim je se vraćao u svojoj kući. Pa je vidio određenju eh, eh, crnilo ispred sebe. Pa Resusa Malmahol je veselim žulio da bi vidio što je to pa je to žurlo ispred njega, pa je Resusa ubrzao svoj korak, pa je to ubrzalo korak, pa je Resusa potrčao, pa je to ciljno ispred njega potrčalo, a naravno to je bila Aniša radi Allaho Anha. Pa je ona utrčala prije Resusa u svoju sobu, pa je legla. Kada je ušao Resusa, primijetio je pod Aniše radi Allahu Anha da diše ubrzano, odnosno da se njena prsa dižu, nakon toga spuštaju, što je bilo neobično za čovjeka i osoba koja spava. Pa je rekao Resusa, veselem, ja ajš. Nije rekao, ja ajšan. Odnosno, tepeo je to evropski običaj, a tu da skrati ime. Pa rekao, ja ajš, zašto su, zašto dišeš tako? Pa ma iša, radi Allah, nije mogla da ponudi <kuh> pojašnjenje koje se može prihvatiti. Pa je rekao Resusa, da je rekao Ili, ili ćemo obavještiti, ili ćemo obavještiti Latifu al-Habir. Mislim on Allah tabarak av. Ali obavještit ćemo Allah-đešan, koji sve zna, obavještit ćemo putem objave. Pa kaže Aisha radi Allaho o Boži poslanjeće, može se skrivati i može se skrivati u ljudi, međutim je istina, ja sam izrašan za tobom. Kaže i poslanji sallallahu alaihi wa Zar misliš da će ti Allah, Đerešanu i poslanih učiniti nepravdu? Pa kaže dalje Aniša, Resul Sadalahu Lv. Sveme, sakupio je svoje prste, pa me udario prsa, pa to zabolilo. Međutim, Resul Sadalahu Lv. Sveme mi je udario da bi je na neki način ukorio. I pojasnio je da niti Allah, niti će joj poslanih nepravdu. Pa rekao, a ti si znači bira, to ocenimo ko je bila ispred mene. Pa rasul sallallahu alejhi ve selam pojasnio zašto je izašao kanđe, došao me džibril aleyhi selam. Pa me je pozvao. Pa sam mu se ja odazvao, međutim ti se čula. Pa mi je rekao da mi govol moj gospodar naređuje da izađem iz anđe i da dođem do Bekije i da za zatražim oproza za svoje drugove. Pa sam mu se ja odazvao džibrilu, međutim čini se čula ja sam tiho izašao iz kuće jer sam se bojao, ako ti kažem da ću izaći i da ću otići do Mezerstana, me krije da ćeš se ti prepašiti. Lajša, ona je bila i sama, ali je bila i mlada, pa nisam tijetio da te prepašim. Pa sam nakon toga, sam, otišao sam kod kabora i on sa tebe primijetio i trčao sam za tebe pa kanžu da li Aisha radi Allah da iskoristi priliku, pa kanži, o Božim kada ja otiđem do Mezaristane, želim da, poroz, da posjetim Mezaristane, šta ću reći? Pa Reso, je Rezeb Resul s.a.m. poručio dovi da kanžem Esselamu ala ahli diari minel mu'minine val muslimin, neka Allahov milost na stanovnike ovoga Mezaristana od mu'mina i isto tako muslimana, Allah nekad se smiluje onim koji su već preseli i onim koji će nakon njih doći i mi ćemo isto tako, ako boda, znači potvrda, mi ćemo se zasigurno vama pridružiti. Isto tako prenose da je resurs Al-Alahu Rebussalam bio kod Aisha radi Allahu Anha, pa je došla Seuda radi Allahu Anha koja je isto tako bila supraka Rasula sallallahu alaihi ve sellem, pa je me došla u posjetu. Kaže, Aisa, ja sam pripremila Harire, odnosno jednu vrstu čorbi, i žele sam da ugostim Seude isto tako da ponudim Rasulu sallallahu alaihi ve sellem. Pa kojašljava manako je naći Rasul sallallahu alaihi ve sellem, sjedio kod njih. Kaže, sjedio je između mene i Seude, i jednu nogu je stavio u krilo moje, a drugu nogu je stavio u u krilo Seudi radi Allah, a ne žive i vidite kako Resusa Allah, vesele, da kaže kako je živio i kako se obraćio sa svojim suprukama. Pa kaže, a ja sam rekla, Seudi, uzmi i jedni čorbu, kaže, ona je odbila. Pa sam, kaže, rekla, ili će šesti moju čorbu, vidit ću ti ja namazati troje lice sa čorpom. Resusa Allah, da je bio prisutan. Pa kaže ona i dalje odblaka, ja sam uzela određen dio čobe pa sam namazala njeno lice, a kaže Resul sallallahu alaihi Veseml se smiju. Pa nakon toga Resul sallallahu alaihi Veseml je poukao svoju nogu iz krila, se on je davajući određeni šaret, se on da isto ona tako može uraditi, a iš je, se osvijeti pod navodnicima. Pa kaže se da je uzela čorbu, I isto tako je potirala moja lica i tako smo i rali kada je Resul sallallahu alaihi wa sallam se, se smijao. A nakon toga se začuo glas Omera ibn Khattaba e, radijala koji se približio pa je dozivao svoga sina. Govorio, ja Abdullah, ja Abdullah, dozivao ga, pa kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam ustani dolazi Omer, ja smatram da će uđi kod nas. Ipak Omer je imao određenu hebenost, ljudi su ga bažavali, isto tako se Dijevljena se žena malo ko boja, iako je Resus lahulje, tu sjedio na taj način. Vidite kako se Resus bašao prema svojim suprugama, iako je Resus lahulje, sem bio čovjek koji je bio najviše zauzet. I isto tako je bio najozbiljniji u taj nocima kada je trebao biti ozbiljna. Ali isto tako Resus lahulje, upreko svojim obavezama je se znao našaliti, međutim u granicama šerijata, I isto tako vidimo da je Resul sallallahu alaihi wa sallam predavao pažnost svojim sukljogama. Nije htio da je izađe iz kući, ne želijeći da Ališ uradnjena ostavi u stanju u će se ona možda pomojati, ali isto tako vidimo koliko je Ališ radi Allah alham bira faqih, odnosno koliko je bila učevna, pa tako iskorista prihliku Resul sallallahu alaihi wa sallam, pa ga upita i da je budući i dobli. Kada se dobori o odnosu Rasul sallallahu ve sellem prema neprijateljima naći ćemo da su Resul sallallahu ve sellem bio najpravedniji čak i prema Pa tako u glava dobro poznata o putovanju Rasula sallallahu ve sellem u Taif, neč je govorio o putovanju, već se samo dotiče određenih tačaka koje ukazuje koliko Rasul sallallahu ve sellem bio pravedan isto tako koliko je sada u budućnosti. Kada Reson Sadavahul je besaram izgubio određeni vid nade da će korešio neke prihvatiti njegovu davu, razmišljao, razmišljao da je izneset davu van granica neke. Pa je se zaputio prema Tajfu koji je udaljen od do 100 km od neke i isto tako je vrlo, vrlo je po pitanju planina. Pa Resul sallallahu alaihi wa sallam bez ikakve jahalice uzuje sasvnom samom zedem i Haritha i zaputio se u vrijeme kada su se temperature povećavale. Pa Resul sallallahu alaihi wa sallam se, se zaputio u Taif sa zedom sa nadom da se stanovnici Taifa odazovu Resula sallallahu alaihi wa sallam da ga prihvate i da pomagno, po pomagno Pa kada Resul sallallahu alaihi wa sallam došao u Taif, Zaputio se je prvacima plemena taqif koji su vladali taqifom, pa kada je došao kod njih, izdnijeo ime svoj poziv i pojasnio u što poziva, sve to bio hajr. Međutim, ovi prvaci taqifa podnijeli se na jedan vrlo grub način, pa jedan od njih je rekao Resulu sallallahu alaihi wa sallam Zar nije Allah te -e našao nekoga drugoga mimo tebe da izašarijekom poslanika? Drugi od je rekao, odnosno on je rekao tako mi Allah ja ću pocijepati ogletačka abja ko te Allah -e izasnao a treći ko je djedovao kao da je najpamertniji od njih je rekao, zaista ako si ti poslanike, a nemam šta da se o tobom prijeđa, si ti uzvišeniji od mene A i pa kako si lažnac onda nemaš štastom pričati sa Rasulom kao lažnas pa su tako odveli Rasul sallallahu alayhi ve sellem. Nakon toga Rasul sallallahu ve sellem, sa ve je zvao da sam Zeyd Mehdi od izancije iz Taifa. Među tim ovizlikovci nisu htjeli da pusti Rasula sallallahu alayhi ve sellem, da izancje na jedan normalan način. Ve su sakupli sve đuđake u Taifu isto tako malo ovnike pa su napravili Rasulu sallallahu alayhi ve sellem dva safa između kojih rasul sallallahu alejhi ve selle mora da hodi da prođe pa rasul sallallahu ve selle oko 4 milja odnosno 5 ili 6 km rasul sallallahu alejhi ve selle tako hodio a ti zlikovci tako i tako ljudianci i malobnici su udarali rasul sallallahu alejhi ve selle sa različti kamenjem pa tako su okrvavili stopalo Rasula sallallahu alaihi wa sallam i Zed radi Allahom je svojim tijenom štitio Rasula sallallahu alaihi wa sallam i kao što spominje ima Buhari, a Inša radi Allahom je jednog dana upitala Rasula sallallahu alaihi wa sallam da li ima dan koji je teži tebi od dana na Uhudu kad Rasul sallallahu alaihi wa sallam izgubio svojih 72-va na Uhudu i sve ono što je proživio bio je bio ranjen I njegovom obarak lice bilo okrvaljeno, pa kaže Resusa ima težiji dana, to je da, dan Taifa. I onda je spomenuo događaje kojim se desili u Taifu, pa kaže, ja nisam došao u sebi osim kada sam došao kod mjesta koje se zove Karnut Ha'alim. Znači, bilo u daljemu mjestu, Resusa nije ni znao od brigi, od razmišljena i sl. toga. Nije došao sebi osim kada je došao do toga mjesta. Pa kaži je dalje Resul Salahu R.V. Nakon toga sam vidio iznad sebe oblak u kojem se nalazio Džibir alaih islam pa mi je rekao, o Mohamede, zaista tvoj gospodar je čuo ono što, su, to što je narod tvoj rekao o tebi i na koji način su je ponašali prema tebi. Ovo je melek brda koji je zadužen za brda. Izastao ga je tvoj gospodar Pa nakon toga kaže Resusa Melek Brdam je nazvao Salaam i rekao, O Mohamede, ja sam Melek Brdam Tvoj me gospodar iza i tvoj gospodar je čuo ono što je tvoj narod rekao o tebi ono što je na kojte način prijeđao i rekao mi je da dođem do tebe i da mi ti narediš ono što želiš ako želiš ja ću ahša ben odnosno, Dva velika brda, jači ih porušiti na stanovnike neke. Sada možete zamisliti Resulasa, Allaho li veselem, i isto tako Meleka brda, koji je za brda, koji stoji sve Resulasa, Allaho i tražuju od njega da mu naredi šta želi da će on učiniti. E, e, menek brda pita Resulasa, Allaho li veselem, za koga? pita za stanovnike neke koji su protjenali Rasula sallallahu alaihi veselom izbetke, koji su želi da ga ubiju, koji su unutricu deve bacali na Rasula sallallahu alaihi veselom, koji su zemiravali njegove drugove, koji su ga vriježali na najbolije moguće načine. I sad se oni nalaze u htjenju Rasula sallallahu alaihi veselom. Ako želi, može samo reći jest. Sruši na ni brda i poruši. I da se na taj način osvijeti od nje. I do drugog pote da mi stavimo sebe u položaj da smo sa šta bi mi uradili. Danas nas kada ti čovjek jednu ružnu riječ rekne. I kada se ti ukaže prilika da mu sa osvijetiš. Kako mi postupam. Međutim rasul sallallahu alejhi ve sellem kako je na taj način postupao postupava upravo u dugu svojej poslanici. On nije sada da bi ubijao ljude i isto tako da bi sve spremio u džehennem. Pa kanže Resul s.a.v. ne napotiv, ja ne želim da porušiš ti brda na njih. Be se ja nadam da uzvišeni Allah te baraka veta'ana izvede iz njih sami po tostu, koji će samo obožavati Allah ta baraka bada'ala i neće mu učiniti širk. I kada je to je se obistinio. Ikrime ibljabid džehel, Ikrime sine ibljahele, Amr ibljabid az, Abdullah, odakle su došli? Pa upravo su došli od tih ljudi. Došli su od tih ljudi koji je resul samo sam nije želio da uništi I molio je da upravo od nje dođe potomstvo koje će nositi emanat ove vjere i dova Rasul sallallahu alejhi se je ispunilo i došli su so ljudi koji su uginuli za Rasul sallallahu alejhi i koji su uginuli za vjeru i koji su vjerovali u vjeru u svim djelima ove zemlje. Također Rasul sallallahu alejhi ve nije samo u toj situaciji premen to postupio prema stanovnicima Mekke. Osme godine po poslanstvu Resusa Allah, oslobodio je Meku i došao je kao osloboditelj. I došao je kao svojaču Meku. Došao je sa 12.000 muđahida. Deset. Hiljada mođahide koji su bili u muhađire, Sarije, dvanje siljada koji su živjeli oko stanovnike Mekke, koji su živjeli oko Medine, došli su svi sa Rasulom sallallahu alaihi vevaih sallam u Mekku. Muhađiri koji su protirani iz svojih domova, isto Rasul sallallahu alaihi vevaih sallam, čije emeta, kuća, koji su sve uzijeli od koji su Rasulom sallallahu alaihi vevaih sallam želeli da ubiju, koji su protiravali, nisu žele da žive između Rasulom sallallahu alaihi vevaih sallam, To su sada ti ljudi koji se nalaze u Mekki, u gradu koji je regresovao sa Nabihom al-Velselam za su teşhijavali Rasula sallallahu so alejhi sam sam, samo jednu riječ da kaže učinite to i to, oni su sve to su bili pa u da urade. Kada su se sa esperansedras sallallahu alejhi ušao sa muhajremen sarijama u Mešditul Haram, približavao se prema Kabi. I sa njim su išli muhađili jensarije išli su muslimani koji su tada prijimili islam. I isto tako za njim su išli mušici koji nisu prijimili islam. Pa Resurs Al-Allaho došao i na svojoj ahalici je učinio tavaf i isto tako sa svojim štapom bi ukazivao na kipove koje su nalazili s objekke pa su se oni rušili, a nakon toga je pozvao je talhu, Sina Osmuna koji je bio ključar Keabe, koji je otvorio Keabu, neslo sa osvijem ušljom zajedno sa u samom sinom Zeda i sa bilalom ušljom u porušio je, slikao ekipu ekipom koji se nazvao u utrašnjosti nakon toga je klanio od arkeata, izašao je i stavio je na vrata Keabe, a inače, Vrata Kaabe su uzdignuta od zemlje radi različitih motiva od toga da ne može voda ući u utrašnost Kaabe, isto tako da se ne može opljačkati, jesu, poglavari koji se blinili o Kaabe, su zlato koje bilo namijenjeno zaprinjene za, za Kaabe, među l'haram su stavili pa u utrašnost Kaabe. Pa Resursa Bavahulim Veseram stao na ta vrata, znači bio uzdignuto ljudi, i isto tako stavio je svoje ruke na oko vratnih vrata, i pogledao je te ljude, te ljude koji su znamiravili Rasula sad odavse, koji su želeli da lupio, pa je me rekao Rasul sam samo nakon što je donio zahvalu Allahota baraka wa ta'ala, i isto također govorio o veliki temene u islamu, rekao im je a šta mislite ko riješe šta ću ja sa vama sada da učinim? Šta ću ja da uradim? Jer sada ja imam ovoć, toliko vojsko, i sada se situacija okrenula skroz. Vi ste jednoga dana imali moć u meki i mogli ste meni raditi što hoćete. A sada sam ja, taj koji mogu naročiti što imamo hoću. Pa su oni rekli, kaže, sigurno ćeš učiniti dobro, jer si ti plemeni te brati, si sim plemeni tog brata. Pa kaže im Resul sallallahu alaihi ve sallam, ja ću vam reći ono što je rekao moj brat Jusuf alaihi sallam svojoj braći. i dobro znate što je Jusuf alaihi sallam sve proživio u svojom životu. Ista sob u njegovu, njegovi, njega vraćao radili da zgabacile u Bunar, pa je bio u rostu i proživljava izgušenje sa suprugom od kralja Egipta. Pa rekovači ja ste reči, kaže lata s ribade i komunijom. Ja vas danas neću ukoravati. Allah će rešan oprosti jer on zaista erhamurrahimin i zaista allahoe šanuhe najmilostivi idite, vi ste slobodni. Znači da to ne može učiniti neko osim kao poslani sallallahu alihi vesele ili onaj koji je odrajan u dure sula sallallahu alihi vesele. Da se nađi sve tebe ljudi koji su ti učili sve što možeš zamisliti. I ti sada kažeš njima ja vas uopšte neću ukuravati, a kamo li sada ja neki drugi radja poduzdru, neću vam reći niti jednu riječ vi idite, vi ste slobodni. Isto tako prenosi, kao što prenosi Abdullah ibn Đamir, lansari, radijalahu, da Resurs al-Allaho r.s. u jednom od svojih je išao, pa kada je došao vrijeme, uobičajno vrijeme za odmora, to je podne, Resurs al-Allaho r.s. zaustavio sa svojom vojskom u jednom odolinu. Pa Resurs al-Allaho r.s. legao ispod jednog stabla, odnosno hrad stabla, a njegovi drugovi se razišli i svako je našao za sebe određenost, abale kovo njegov hladu, odmarao se. Pa kaže, Džaber, mi smo zaspali, a nakon toga Resul salallahu alayhi wa sallam nas je pozvao, pa kad se okuplio koji Resul salallahu alayhi wa sallam, kod njega je sjedio jedan Arabij, odnosno pustenja. sjedio na zemlji i u blizini njega je bila sablja. Pa kaže, Resul salallahu alayhi wa sallam, kada smo se odmarali, došao je ovaj I uzao je moju sablju koju sam ja uvesio na stablom. Pa je stojao iza mene, a ja sam ležao, nije bila u blizini mene druga sablja. Pa mi rekao, a ko će te sada zaštititi od mene? Odnosno, želio da mu kaže, nema nikoga da te može sad zaštititi od mene. Pa kaže mu Resul salallahu, mene će zaštititi Allah pa on drugi puta upitao da li se mene bojiš i ko će te sada zaštititi od mene pa resursa Osamu nije odgovorio da pa ga upitao je treći puta a ko ćete od mene zaštiti, da li se mene bojiš resursa samo nije ovo što odgovorio kako kažem načina skalani nije želio da mu ovo što odgovorio nije za suživo pažnju odnosno resursa Osamu kad se nije na kraju nije bojao znači nije želio ovo što mu odgovara ko će ga zaštititi a nakon toga kao što pojašnji, mihađeraska, nam se smilo, kaže, kada je vidio snagu i hrabro se Resulasa, bacio je sablju. A u drugoj predaji prenosi se da je Džibir ga udario u prsa, pa mu je ispala sablja, pa ve malahuli, ustao, pa je sada uzeo sablju i rekao mu, a ko će tebe sada zaštititi? Ko će tebe sada od mene zaštititi? Ko će tebe sada od mene zaštititi? Pa je to ona slika koju Džaber prenosi kada su spavali, kada se to desilo, on je i pozvao i naši su toga pustenja kada sjedi u blizini Resulasa Osama i kaže Džaber, međutim Resul Salahovim sam ga nije kaznio. Pa mu je rekao Resul Salahovim sam da ustani, idi. Pa kada je krenao, kaže ti si bolji od mene. I kažu dalje da je taj čovjek nakon određenog vremena primio Islam i da je pozivao svoje su narodnjaka iz plemena i da su isto tako oni prijimili islam. Zašto je ovaj človjev prijimio islam? Zašto je rekao Resolusana ono Lahoreba 7, ti si bolji od mene? Jer da je želio sad da ga ubije. Zašto je Resolusana Lahoreba 7 ga nije ubio? Jer prija par minuta on želi da ubije Resolusana. Ono čak više se smijala. Ko ćete sada zaštititi od mene? Da li se mene proišli? I da kažemo, hajde uporedimo Resulat sa sablju, ovo što je mora porediti i nas. A šta smo mi našli u situaciju? Da stojiš izdan čovjeka i držiš u sablju i kažem, ako ko tebe brani od mene, šta ću ti sad urati? Da li bi ga i sjekao na komadar, bih mi rekao koji je sa sablju, hajde ustani sada, idi? Zašto? Kao što kažem, hađerat Skalanja, nam se svilao, nije bila briga Resulat sa sablju, da ubija ljude već je Rasulullah s.a.v. volio pažiju i predavuje pažiju koliko će ljudi ući u Islam. I vidimo da ovaj čovjek nakon postupka Rasulullah s.a.v. ušao u Islam. To je ono što sam ja želio da spomijem samo određene određene trenutke Rasulullah s.a.v. ako sam prijedno spomenuo. Nemoguće spomenuti svojom Rasulullah s.a.v. u jednoj noći ili u mjesecima Čak više, kada bi kad čovjek posvijetio čitan svoj život izučao Rasulov, život Rasulovov sam tečko da ćete svoj izučiti. I na kraju, ono što sam želio reći, kada vidimo ko je imamo postanijeka i kako su njegove osobine, pa zar ne zaslužuje da ga mi slijedimo? Lekatana leku fi Rasulillahi u svetu Hasane. Zaista vi imate divan primjer Rasulov ve Allaho lijeva sveme. Zaista Rasulov sada uzor I zato obaveza naša kao što smo spomeni sa muslimskučanjaci. I kao što se reklo da tu i to pravo to znači naše sjedade kada kažemo da mi svedočimo da je Muhammed Allahu poslanik i vjeresni da povjerjemo Rasulu sallallahu alejhi ve sellem ono što nasobajestim. Kada Rasul sallallahu sellem odriče novštvario obavesti pa kaže ima to i to, ima džennet, ima džehennem. Allah je naredio to, najzabranito treba da u to povjerujemo i da to bude potpuni jakin. Da nema niti trun mjesta za sumlju. I isto tako da nam Resul sallallahu alaihi wa sallam naredi bilo koju naredbu, i da to u stvari naredba Allahe džele dželalu, da se bez pogovora pokorimo Resulu sallallahu alaihi wa sallam. Možda u tome trenutku, Nećemo znati mi mudrost toga propisa, međutim zasigurno da u njemu svako dobro za nas i da se odmah pokonimo. A kad Resul Sadalahu Ljubi Sad zabrani određenu stvar, da se toga klonimo u popunosti, čak i da ne znamo određenu mudrost, međutim da se odmah pokonimo i ono što je vrlo važno, da ne obožavamo Allaha Đelne Đelalu osim shodnog praksi Resul Sadalahu Ljubi Sad. Ne može se obožavati Allaha džarašanuhu, osim onako kako ga, ga poslaniji sada sam obožava. Niti smo mi bogobojasni od poslanika sada sam, niti više volimo Allaha džarašanuhu od poslanika, niti poznajmo bolju vjeru od Resulsa sam, pa da kažemo, mi ćemo na drugi možda bolji način obožavati Allaha džarašanuhu. Ne, Resulsa sam je bio najbogobojasniji, najviše je volio Allaha, najviše ga se volio i na taj način je obožavao i nema mjesta za novotariju da uvodimo neku novotariju da obožavamo Laha Đarešanu na to. Jer kao što je poznato da bi djelo bilo prijimljeno Islamu mora biti iskreno i nam mora biti shodno praksi Rasulullah s.a. Mi je dobro da izvršimo određeno djelo kažemo ne, mi smo imali ih las, mi su bliskani međutim nije shodno praksi Rasulullah s.a.w. Toliko, ve Laha tebara kada ta sada koristima ošto mu čuli jer to bude duga za nas, a ne proti nas isto tako molim Allah tabaraka wa ta'ala s obrata naglade što ste odvojili vremena da se družimo sa Rasulom sallallahu sallam isto tako molim Allah tabaraka wa ta'ala da dali svaki beričeti kajr ljudima koji se brinu u ovome i koji su omogućili da se održavu ovako mubarak predavanja